Okay, så til Niels, der stiller spørgsmålet, eller siger, at han vil betale en uhyrelig sum for, øh, for en transkription af, hvad jeg har sagt. Jamen, vi arbejder faktisk på det, og, øh, og, og, og, og jeg vil sige, at du kommer ikke til at betale en uhyrelig sum for det, øh, men øh, øh, jeg vil fortælle lidt mere om det senere, men rent faktisk er der en transkription i... Øh, under opsigning og jeg håber da, at vi kan smide den i løbet af de næste par uger. Og så en lille indskudt bemærkning. Jeg vil jo helst svare på spørgsmål, der bliver postet her på Geiger. Men øh, over på Highfly er der også blevet postet et spørgsmål fra Sten P. Øh, der er også blevet stillet diverse spørgsmål. Blandt andet, hvornår laver du tekno igen? Eller, Eller laver du nogensinde tekno igen? Og til det svar, vil jeg sige, øh, jeg laver faktisk tekno. Altså jeg opfatter det, jeg laver som værende tekno. Forstået på den måde, at hvis vi tager Underground Resistance Electronic Warfare, så bliver der sagt, do not allow yourself to be programmed og den slags ting tror jeg egentlig meget seriøst. For mig at se, der er techno i dag øh, defineret. Og det betyder, øh, at, at, øh, at, at, at vi kan ligesom sige, at techno er sådan og sådan og sådan. Så hvis spørgsmålet er, hvornår laver jeg musik, som er sådan og sådan og sådan igen? Så vil jeg sige, jamen, øh, det har, der har vi jo ligesom været. Og det er ikke, fordi jeg ikke er interesseret i at Det er ikke, fordi jeg ikke stadigvæk rocker ud til en techno-tune her og der. Men, men, men, men, men pointen er, at, at musik skal jo ligesom være levende og... Øh, til de formål, der bliver det jo bliver ligesom nødt til at ændre sig, fordi verden ændrer sig. Men jeg har faktisk lige lavet Tekno. Så den her går ud til dig, Sten P. Jeg har lige udgivet en sygtommer, der hedder Krigen Bedash. Øh, tidløs, men ikke tandløs. Og øh, den har katalognummer Mort Aux ekstra ekstra ekstra øh, Nummer 044004004404 Og jeg gentager. 044 Og det er gammeldags Tekno. Og jeg ser den som et musikalsk bræk i Mort August ekstra-ekstra-spillet, og det er en spræk det er den, der har, hvad kan man sige, citatet, The Goody Pal declares war on the Royal Academy of Music, and the blood begins to flow. Og jeg vil gerne, jeg vil gerne sige, den går ud til dig, Sten P. Så. den er til dig. Og så vil jeg bringe en undskyldning til dig også, Sten P., hvis, hvis der er blevet råbt ukvemsord i din dørtelefon, på et tidligere tidspunkt, så vil jeg gerne sige, jeg husker det ikke, men hvis der er blevet råbt ukvemsord i din dørtelefon, så vil jeg gerne undskylde det. Så vil jeg gerne svare på, det er spørgsmål fra MKC, der siger, øhm, hvornår kommer du til Aarhus igen? Kære MKC, hvis du sætter noget op i Aarhus, eller hvis nogen andre gør det, så tropper jeg gerne op. Jeg er ikke alt for dyr. Jeg kommer, hvis arrangementet er spændende, så tropper jeg glædeligt op for det, der svarer til 0 og niks. Hvis arrangementet er knap så spændende, så tropper jeg gerne op til det, der svarer for en halv går. Og så en speciel tak til talkom øh, som også spørger, om jeg kommer til Odense. Og det vil jeg sige, kære talkom jeg har aldrig spillet i Odense. Og jeg har aldrig performet i Odense og jeg har aldrig lectured i Odense. Men jeg har været mange gange i Odense. Det tættest jeg har været på at spille i Odense, har været at jeg har været på Rytmeposten flere gange, når mange af mine tidligere øh, musikalske sparringspartner har spillet på Rytmeposten. men jeg har aldrig optrådt, performet eller holdt forelæsninger i Odense. Og så til Bergholt, der øh, har stillet øh, en del spørgsmål og skrevet en meget interessant tekst på sin blog. Øh, tusind tak for teksten. Det var jeg hvad kan man sige, den faldt på et tørt sted Fordi på det tidspunkt hvor du skrev den Der var der ingen der synes, at det jeg lavede Omkring øh, underbyen Havde nogen som helst relevans Eller ligesom kunne noget som helst øh, Du har 10.000 spørgsmål til det øh, Og det vil jeg sige Jeg har egentlig forsøgt at forklare det Ja, jeg vil gerne forklare hele underbyen In the flip-flop mix Og det gør jeg egentlig på den officielle Mort aux versheds ekstra-ekstra øh, Walkthrough Omkring øh, På den version der ligger her ved Geiger Der bliver det øh, på omkring 53 minutter og 57 sekunder inde i lydfilen. Så hvis du lige lytter på den, så synes jeg, at jeg har forklaret det hele. Og så vil jeg så sige, at hvis du er, jeg er meget glad for dit blogindlæg, og hvis du er interesseret i en, et, et, et spilsæt, til de her kompositoriske spilscenarie eller kompositionssæt, eller en skole på eller hvad du vil kalde det, med medfølgende programmer, så vil jeg gerne sige, at jeg vil gerne bytte dem men det bliver mod en speciel gullipald madopskrift, jeg kan se at du skriver en masse madopskrifter, men jeg spiser ikke kød bare så du lige ved det, og jeg har faktisk øh, lidt, øh, hvad kan man sige øh, lidt øh, psykiske kvartelser omkring overhovedet at indtage mad, så jeg er sådan lidt mød øh, omkring det, så, men du kan gerne lave sådan en, hvis du vil og så øh, kan vi jo bytte simpelthen hvad siger du til det bagholdt? Til sidst vil jeg sige, at jeg agter at blive ved med at svare på de her øh, spørgsmål. Men jeg vil selvfølgelig helt svare på spørgsmål i relation til kompositor det kompositoriske spilscenarie. Mordok svare siger ekstra ekstra. Øh, og derfor så synes jeg, at, øh, mm, at, at jeg vil, ikke, jeg vil ikke opfordre lidt til, at man ligesom gør det, øh, at stiller spørgsmål til det. Men altså, det er velkommen til at stille. Jeg vil svare på alle spørgsmål. Så langt, så er godt. I vis tidsforløb. Og så efter det, så vil jeg selvfølgelig... Vi kan ikke blive ved for evigt, men øh, lad os køre et stykke tid og se, hvor længe den kører. Okay. Eller indtil næste gang, så vil jeg sige tak. Tak for opmærksomheden.